dimecres 26 de juny a l'informatiu de Ràdio Palafrugell recuperarem les paraules més destacades que ens ha deixat Isidre Atenes la primera entrevista del nou regidor d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell que ha concedit a Ràdio Palafrugell també us recordarem que avui a dos quarts de vuit hi ha lloc la presentació del fill de l'italià la darrera novel·la de Rafel Nadal serà a la biblioteca de Palafrugell La informació comarcal destacada del dia passarà per Palamós i la batalla campal que va tenir lloc de la matinada de dilluns a dimarts a la zona de la Platja Gran en motiu de la festa major de Palamós on un grup de fins a 400 persones es van enfrontar contra la policia local de Palamós. D'altra banda, repasarem les activitats de la Festa Major de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc aquest cap de setmana amb Lluïsa Bonal, presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella. I acabarem aquest informatiu repassant una activitat que ha organitzat l'Escola de Música per demà, una activitat anomenada Música i Moviment que tindrà lloc a l'Energia. En comentarem els detalls amb la Rita Ferrer. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres 26 de juny recuperant els fragments més interessants que ens ha deixat la conversa de Rafel Corbí amb el que serà el nou regidor d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell, Isidre Atenes de Són Gent del Poble, que recordem el passat 26 de maig doncs, va aconseguir tres regidors en, la seva primera, en les seves primeres eleccions municipals i precisament el número 3 d'aquesta formació és Ere Isidre Atenes i serà el nou regidor d'esports de Palafrugell malgrat que encara no s'ha fet oficial el cartipàs del consistori doncs ja se sap des del passat 15 de juny quan es va constituir el nou plenari que Isidre Atenes formarà doncs serà el regidor de l'àrea d'esports en aquesta conversa que Rafael Corbi ha mantingut aquest matí amb Isidre Atenes el regidor de son Gent del Poble ha volgut tenir primer de tot paraules d'agraïment pel que ha estat el seu predecessor, Pau Lledó d'Esquerra Republicana Atenes ha remarcat la bona cintuïnia amb el que ha portat la regidoria d'esports els dos últims anys en primer lloc agraïen a Pau Lledó totes les facilitats que m'ha donat amb aquest intercamb bueno, que canvi que estem fent m'ha acompanyat a tot arreu, tenim una cintuïnia molt bona i crec, crec que ha sigut un molt, molt bon regidor d'esports així és clar i només tinc paraules d'agraïment i per als de lluança per la seva actuació. D'altra banda, pel que fa a les actuacions prioritàries en matèria d'infraestructures, Tenes es marca com a prioritat, primer de tot, canviar el tartant de la pista d'atletisme. Hi han coses que estan obsoletes, les instal·lacions que tenim a Palafugell esportives crec que són magnífiques, magnífiques, quan entres a la piscina, quan veus els pàdels, aquella gespa, el gimnàs, tot, jo crec que són unes instal·lacions que són molt modèliques, estan molt bé, però estan una miqueta obsoletes soletes, eh? Parlaven de que l'estadi té ja molts anys, a vestuaris la, la gespa està bé, a l'estuari s'haurien poder de reformar una miqueta, el problema més greu és la pista de Tartant, que a Josep Massa la van mirar i realment me la va aixecar i me la ensenyar i, i, i s'aixeca, o sigui que la pista de Tartant jo crec que és una prioritat que, que no ens en podem escapar i haurem de fer-ho, aquesta legislatura, sí o sí. De quina manera? Aquí serà on haurem d'estudiar-ho bé. En aquesta mateixa línia, el futur regidor d'Esports destaca que abans de crear noves instal·lacions, el que s'ha de fer és millorar les existents i en aquest sentit ha posat la mirada en el pavelló de patinatge i també en el pavelló poliesportiu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 les grans instal·lacions que tenim, però que són una miqueta obsoletes. Així doncs, amb la remodelació de les infraestructures ja existents, s'augura complicat poder dur a terme el nou pavelló poliesportiu del qual se'n va parlar tant durant la campanya de les eleccions. En aquest sentit, Tener admet que serà difícil fer-ho tot, però que s'intentarà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 però és que han de fer. A més a més, un altre dels objectius que es marca Isidre Atenes per aquests propers quatre anys, el qual doncs, estarà al capdavant de la regidoria d'esports, és potenciar i donar més oportunitats, d'una banda, les persones amb mobilitat reduïda i també apostar fermament per l'esport femení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 dintre del que capi, l'esport que, que, que puguin. D'altra banda, doncs, durant aquesta conversa que el futur regidor d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell i d'Atenes ha mantingut amb Rafael Corbí durant aquest matinal de Ràdio Palafrugell, s'han doncs tractat també altres temes, com els de les subvencions a les entitats esportives, el turisme esportiu, el ciclisme... Tota aquesta conversa doncs, la podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. Continuem en aquest informatiu, continuem també doncs, amb notícies relacionades amb el nostre municipi i és que avui, a dos quarts de vuit, us recordem que la Biblioteca de Palafrugell acull la presentació del fill de l'italià, la darrera novel·la de Rafel Nadal. El periodista gironí ha estat distingit, a més a més, per aquest darrer llibre, amb el Premi Ramon Llull 2019, una novel·la que gira entorn torn una història real que va succeir a Caldes de Malavella l'any 1943. En paraules del propi autor, la novel·la és un viatge a la recerca de la pròpia identitat i la història extraordinària d'un secret que ens portarà a descobrir l'odissea d'un grup de mariners italians que que es van refugiar a Caldes de Malavella l'any 43. El llibreter i activista cultural Guillem Tarribas passava per la sintonia de Ràdio Palafrugell per donar més detalls d'aquest llibre. En aquest sentit, Tarribas destacava que el fill de l'italià es va començar a forjar durant la presentació de la maledicció dels Malpisano a Caldes de Malavella. Curiosament, aquest llibre ho van a presentar fa anys, dos o tres anys, a uh, Caldes de Malavella mentre el presentava doncs un senyor li va dir, li va explicar la història que Caldes de Malavella hi havien anat uns italians durant la segona guerra mundial quan uh, hi va haver-hi uh, que, que em, es van separar del, de, de, del conveni amb els nazis i que hi va una parca. Itàlia que era nazi o estava a favor d'Alemanya i els altres que no. Bé, sobre aquesta anècdota que una sèrie d'italians, mil italians van desembarcar, els van emportar uh, perquè no sabien què fer-ne'n Uh, els havien uh, detingut o refugiats uh, d'aquí a, a l'estat espanyol els van posar caldes de Maravella i a partir d'aquesta anèndota d'aquesta història Rafael Nadal ha creat una novel·la que és El fill de l'Italià. D'altra banda, Guillem Terribas confirmava que en aquesta obra Nadal segueix la línia continuïsta de narrar històries que tenen com a punt de partida la realitat. Així, com s'ha pogut llegir en d'altres novel·les, El fill de l'Italià també parteix d'un fet i és clar, la gràcia és una, una cosa, una, una anècdota, una història que pràcticament no, només la sabia la gent de Caldes de Balavella, doncs recenar al, al, al novel·lar-la i agafar un, un personatge que encara es viu i, i, i explicar una història que lliga aquest, a, a, aquesta en, a, història dels italians a Caldes i després alguns que encara són vius i que ell ja ha anat a trobar i que n'ha parlat. Per tant, el que ha fet en aquesta novel·la el fill de l'italià, Rafael Nadal, ha estat combinar la realitat i la ficció per fer-ne una gran història que, com has dit al principi, ha guanyat el premi, però a més i més ha agradat a molta gent la prova és que per Sant Jordi va ser un dels llibres més... Bon. no, no va, ser un, va ser un llibre més benut. Mm -hmm. En aquest cas, la història se centra en la figura d'en Mateu, un nen que creix en una família trencada que no se sent seva. En aquesta línia, des de petit, lluita per deixar enrere els crits, les baralles i la misèria de la mina, la casa més pobra de caldes de Malavella, la que tothom evita. Aviat descobreix que els seus orígens s'amaguen darrere d'un secret. El poble està marcat per l'odissea d'un miler de joves mariners italians que s'hi van refugiar en plena Segona Guerra Mundial. Així doncs, ells són els supervivents de l'enfonsament del cuirassat Roma bombardejat pels alemanys el 9 de setembre de 1943. Per aquest motiu, 60 anys després, en Mateu decideix buscar al seu pare. Si voleu saber més detalls d'aquesta novel·la, de com s'ha escrit, doncs us recordem que a partir de dos quarts de vuit eh, hi haurà aquesta presentació del fill de l'italià, a eh, la Biblioteca de Palafrugell, a càrrec de Guillem Tarribas i també del propi autor, Rafael Nadal. I d'altra banda doncs també us recordem, com ens comentava Guillem Terribas en aquesta sintonia, que aquesta presentació d'aquest llibre doncs, també es durà a terme, en aquest cas Calella de Palafrugell, serà el 30 d'agost, us donarem més detalls quan s'apropi la data del 30 d'agost. Per tant, doncs, teniu dues oportunitats per veure aquesta presentació de la darrera novel·la de Rafel Nadal i que li va veldre el Premi Ramon Llull 2019. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per explicar una batalla campal a Palamós que es va produir durant la matinada de dilluns a dimarts. Es va produir un enfrontament entre uns 400 joves contra els agents de la policia local i els Mossos d'Esquadra pel tancament d'un local mòbil on s'hi servien begudes per la festa major que incomplia l'horari de tancament. Va acabar aquesta batalla campal amb dos detinguts, un d'ells menors d'edat i un policia local ferit. L'establiment mòbil estava instal·lat a la zona del passeig de Palamós i a tocar de la platja gran de la vila durant la festa major. La passada matinada estava obert quan no toquen i s'hi aplegaven uns 200 joves. En aquells moments, agents de la policia local, com han fet almenys durant quatre vegades aquests dies de festa al municipi, van anar a revisar els responsables del local que calia tancar les portes perquè a les tres ja havien d'haver deixat de fer l'activitat. Això es produïa quan passava una hora llarga del temps reglamentari. En aquell moment, segons expliquen a fonts coneixedores dels fets, els responsables es van queixar perquè no volien tancar ja que tenien molts clients. A partir d'aquí, l'ambient es va començar a enredir perquè era l'únic punt on se servia alcohol, ja que les barraques estaven tancades des de les 3, igual que les parades de la fira. Un grup de joves en sentir que volien tancar l'establiment i els nois que hi havia concentrats a la zona van començar a llançar ampolles i pedres contra els policies. A poc a poc van concentrar-se més persones a la zona fins a arribar a uns 400, ja que s'hi van sumar d'altres que es trobaven a la platja gran de Palamós i es van enfrontar als policies. Una quinzena d'agents de la policia local doncs, es va trobar en aquesta situació i, posteriorment, s'hi van sumar els efectius dels antiabalots dels Mossos d'Esquadra que van intentar posar pau a la zona, però els joves van continuar amb la mateixa actitud. Finalment, els antiabalots dels Mossos van haver d'intervenir carregant contra els joves que en aquell moment hi havia en aquesta zona on se celebra la festa major de Palamós. Els agents d'Arro ja estaven desplegats a Palamós durant la festa, ja que donen suport en aquests esdeveniments on s'hi concentren moltes persones i en aquesta ocasió, com us ho explicàvem, doncs van haver-hi d'intervenir. Com a conseqüència dels fets, va haver-hi un agent de policia local de Palamós que va, ferir, que va acabar ferit d'un braç. A banda, es van fer diverses identificacions dels joves que van protagonitzar els aldarulls. Dos d'ells, que es van resistir activament a l'actuació policial, ...van acabar detinguts pel zarro dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un menor d'edat de 17 anys, veí de Calonja, i d'un jove de 21 anys de Palamós. Els dos arrestats van acabar acusats de ser els presumptes autors d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i desordres públics. Els dos detinguts van quedar sota custòdia dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà. En paral·lel, la policia local de Palamós va instruir una nova denúncia per incompliment en l'horari del tancament del local mòbil on es va iniciar la batalla campal. El cos policial ha emès un informe per tal d'evitar que aquest establiment pugui tornar-se a instal·lar al municipi durant la festa major. Aquest local hem de dir que ja acumula diverses denúncies que el mateix cos policial ha instruït durant aquests dies de festa i pels mateixos motius. En aquest municipi no s'havia donat mai una batalla campal d'aquestes característiques i gent de la zona assegura que com a molt hi havia hagut algun tipus de baralla però mai tan nombrosa entre alguns joves durant els altres dies de la festa major. Tornem cap a casa nostra i ho farem ara per parlar de la festa major de Calella de Palafrugell, que recordem és aquest cap de setmana, per tant el darrer cap de setmana del mes de juny, com és habitual, amb la festa major de Calella de Palafrugell que arriba els dies 28, 29 i 30 i és que el patró de Calella doncs, és Sant Pere i i, per tant, divès-sabte doncs, serà el dia gran. Per parlar d'aquesta festa major de Calella de Palafrugell, ho fem amb la Lluïsa Bonal, que tenim aquí els nostres estudis, la presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell. Bon dia, Lluïsa. Hola, molt bon dia. I gràcies per venir aquí, que m'has dit que és la primera vegada que pujaves a la ràdio, eh? Està... Ah, sí, que pujaves, sí, el que una vegada van fer-ho per telèfon. Sí, sí, sí van parlar per telèfon per fer el recordatori del conte curt, eh, Escòdul, que... Que és la quarta edició aquest any i que, i que, que... aprofito per dir-vos que va ser, suposo un dels detonants que ja en tinguem 98 contes i el termini s'acaba el 30 de juny d'aquest mes Doncs eh, al final de setmana Que s'acaba eh, aquest termini I doncs, estem contents Que havent aportat el nostre, el nostre granet de sorra Havent parlat amb tu I haver tu difós per les xarxes socials I per la nostra pàgina web doncs, Hagi arribat a més eh, gent Avui ens centrarem en aquesta festa major de Sant Pere L'any passat hi érem nosaltres hi serem, eh, però a Calella, però de a setmanes, que això també en parlarem més ah, tard. Sí, doncs, eh? sí, sí. Comencem, però, amb aquesta festa major, divendres, dissabte i diumenge, que ens hi trobarem per començar el divendres a la nit hi ha el ball de festa major amb uh -huh. um, Joca, que és a les 10 a la plaça del Port Bo. i durant tot el dia el divendres i el dissabte coincideix amb la festa major de Sant Pere en que hi ha la trobada d'embarcacions tradicionals, uh -huh. això és de les organitza l'associació d'amics de vela latina que aquest any celebren la 27a trobada per tant a la plaça del Port Bo, durant tot el dia hi ha les seves activitats uh -huh. de d'entrades o sortides que van passejant per allà al Port Bo, i mm. van fins a cal Calestreta sembla que és i fan alguna regata mm -hmm. Sí, una activitat de la qual hem parlat amb en Pere de Prada i podrem sí. escoltar els propers dies eh, en aquesta sintonia, també ho trobareu a ràdio per Aquesta és una de les activitats però en tenim més Sí, el dissabte el dissabte que ja he dit que continua la trobada d'embarcacions Comencen les sardanes amb la Copla Baix Empordà a la plaça del Parbó, comencen les sardanes que durant tot l'estiu es poden anar a escoltar i ballar mm -hmm. a les dos quarts de set de la tarda i també hi haurà a la tarda l'activitat infantil amb enfefeïcia i, i companyia uh -huh. aquesta és a la plaça de les escoles diferent de les altres activitats que es fan en dijous les activitats infantils habitualment es fan en dijous i a la plaça de l'església uh -huh. aquesta de la festa major es fa a dos quarts de set coincideix que és dissabte Sant Pere i es farà a la plaça de les escoles li diem plaça les escoles, ja on hi havien les, antigament les escoles, sí. que ara hi ha correus a baix i a dalt hi ha el local social de la BAC de l'Associació mm. de Veïns i Amics de Calella. I a la nit, al Canadell, a les 10 sí. del vespre, hi ha cançons de randamar amb el grup Els Cremats, que ja és tradicional, ja s'ha fet altres anys, i és també per, per celebrar Sant Pere, Festa de Calella. Doncs amb, aquests, eh, amb aquest eh cançons arran de mar, amb els cremats, doncs, que serà com també una miqueta una prèvia, una setmana abans doncs, de, de, no, de la cantada de vaneres, sí. per tant, també serà com un posar una miqueta això, el carmel a la boca, per la setmana després doncs, ja fer la cantada. Això serà dissabte, el dia de, de Sant Pere, ben bé, eh, en concret, i diumenge encara també tenim altres activitats. Sí, continuem en diumenge, la tradicional trobada de puntaires i el concurs infantil de dibuix que es fa a la plaça del Porvó uh -huh. a partir de les 10 del matí. O sigui, sobretot les puntaires es posen a sota les voltes, hi ha la trobada de puntaires majoritàriament d'equipar la Frugelli, sí. i el concurs de dibuix, que també és tradicional de fa molts anys, que es fa, van a recollir els papers i les pintures i tot a la plaça del Port Bo, mm. amb una carpa de la BAC, i a la una han de lliurar aquests dibuixos. Paral·lelament, a les 11 començarà la missa de Sant Pere, la sí. missa de Festa Major, que hi haurà la coral nit de juny, ja també havia vingut l'any passat i altres anys, i acabada la missa es fa a la mateixa plaça de l'església un vermú popular, per, mira, per comentar la festa com va, com Sempre ja... Sempre bé, eh, sí. sí, sí. sí. <laughs> Molt bé, i la darrera de les activitats? I la darrera de les activitats és organitzada per l'Associació Recreativa Festes de Calella, mm -hmm. els que agraïm moltíssim perquè ells organitzen a la tarda del diumenge 30 la rua per Calella i acabada aquesta rua hi ha una sessió de zumba s'acaba a la plaça del Porvó però la rua circula per diferents carrers de Calella per tant doncs aquesta rua que posarà el punt i final eh, aquesta activitat de festa, és major, la festa major però en tenim moltes altres abans de, de passar-les a comentar eh, Lluís si et sembla m'has comentat doncs, que una de les novetats també és la manera de difondre aquestes activitats ah oi? sí la manera de difondre fins l'any passat es havia fet un llibret petit que hi havia molta publicitat, mm -hmm. molts anunciants, que es deia que l'ella l'estiu i hi havia també tota la nostra difusió de tot l'estiu. En canvi, aquest any el que provarem i esperem que funcioni mm -hmm. és fer tres tríptics. Tres tríptics que en podem fer una tirada molt més importants el primer va, com dèiem, de la festa major, que ja n'hem sí. parlat, fins al 15 de juliol. El segon tríptic serà juliol fins a 15 d'agost i el tercer tríptic de 15 d'agost i tot el setembre. Intentarem un disseny similar, amb colors diferents, mm. fotografia diferent perquè no sembli repetit. Bueno, d'aquesta manera també cas, sí. no queden tant difoses, no? Les activitats queden doncs, així més concentrades... Més concentrades mm. i a l'obrir el tríptic és el que es dona prioritat mm -hmm. a les activitats i després a ba la banda dreta veurant del, del tríptic sí. que hi ha informacions fixes de tot l'any. Activitats que es fan en hotels, activitats que es fan a la BAC com la biblioteca, mm -hmm. el yoga, el club de lectura com, amb la biblioteca de Palafrugell... Sí els horaris de, de, de, de l'ABAC, de la farmàcia, serveis religiosos, l'oficina de turisme, en fi, totes aquestes informacions, més, eh, jo penso que, i tots els de Junta, es va valorar mm -hmm. i aprovar aquest format de difusió per ser més, més fàcil i poder-ne fer més tirada. Doncs així és, Lluïsa, la veritat és que aquest nou format és molt més visual i és més fàcil doncs, trobar aquestes activitats que feu durant tot l'estiu, també aquestes de les quals n'hem parlat avui amb aquesta festa major. Per tant, doncs, Lluïsa, ens emplacem ben aviat per tornar a conversar, en aquest cas per aquestes activitats de la primera quinzena de juliol. Tot, gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. Tanquem aquest informatiu d'avui dimecres 26 de juny parlant de l'Escola de Música de Palafrugell, i és que per aquest eh, dijous ha organitzat una activitat per a infants, en parlem d'aquesta activitat, ens donarà més detalls la Rita Ferrer, directora de l'Escola de Música de Palafrugell Bon dia. Molt bon dia. Doncs demà, una activitat que, la que teniu programada per a infants fes-nos una miqueta de 5 cèntims al voltant d'aquesta activitat programada Bé Sabem que els infants aquests dies tots plegats necessiten activitats i que n'inicien, sí. i nosaltres pensem encetar en el nou edifici de l'Energia l'any que ve, a el que serà l'escola de música que ens hi traslladarem, una activitat que se'n diu música i moviment a partir de tres anys. I farem un grup de tres anys, i un altre de quatre i un altre de cinc. Però per demà, i perquè aquests nens ho vegin, doncs eh, vindrà una professora de Barcelona especialitzada en aquesta metodologia de música per créixer, uh -huh. que es diu Mireia Calduc, i farà una classe oberta, que hi poden entrar -hi els, els pares també, si volen, el dijous dia 27 de juny, o sigui demà, una, una, amb un horari diferent pels nens de 3 anys i amb un horari diferent pels nens de 4 i 5. Uh, serà allà, en no, l'edifici de l'Energia. Sí. Sí. A dos quarts de 6 pels de 3 anys, uh -huh. i a dos quarts de 7 als de 4 i 5. Aquesta, doncs, és una proposta, podíem dir, seria un tastet, no?, per el que esteu Exactament. preparant l'any que ve. Exactament. Um, com tenim el tema, també, de, de, del trasllat cap a, a l'edifici? Bé, tenim força bé, força bé. Està, està acabat, eh, o s'està acabant, i ha petits detalls, Fa molt de goig, és, és preciós, és bonic, han fet una gran obra. Un dia la ràdio haurà de venir a fer el directe des d'allà mateix perquè és molt bonic i fa ganes de, de participar de les activitats. Mm -hmm. I per això per això hem dit, doncs mira, ara fem un tastet perquè els nens doncs, eh, puguin tenir una estoneta de, de contacte amb la música, mm -hmm. i llavors doncs mira, si en tenen ganes i volen estaria bé que reservéssim plaça perquè no fos, que després ens aglomerés massa sí. gent però si poden trucar en el 3042 15 que és el despatx de l'escola i els acabarem de donar la informació o bé també ho poden fer -ho enviant algun missatge doncs a, en el correu electrònic de l'escola que és com sempre, info arroba escolademusica.com Perfecte, doncs, aquestes dues eh, dades eh, o dos, dues vies de contacte per intentar, doncs, reservar eh, o per, com a mínim perquè tingueu una previsió al voltant d'aquesta activitat de música i moviment a càrrec de la Mireia Calduc eh, per a 3, 4, 5 anys per a aquests infants ens eh, pots explicar una miqueta, malgrat que tu no ho portes, eh, no sé qui condueixi aquesta activitat, aquesta sessió com, com, com es desenvolupa la, la, la sessió en concret? Mira, la sessió, encara que jo no ho porti, sí que, que ens hem entrevistat amb ella, coneixem el, coneixem el mètode que de fet és, és, és, molt, és, és molt important perquè és, és un mètode que, que es fa amb molta mainada petita i, i, i el, que, el que volen és eh, trobar diguem la sensibilització de la bellesa, del so i poder-ne afluir, eh, treballar l'atenció auditiva, mm -hmm. la concentració, a cada sessió i ha això, més relaxació i aprendre a escoltar, eh, desenvolupar la imaginació i la creativitat, i, i a través del cant i enriquir el vocabulari, l'expressió, la manera de, de poder manifestar, no és el mateix uns nens de 3 anys de, de com parlen o com canten, d'uns nens de 4 i 5, mm -hmm. que ja aquesta parla tenen més més desenvolupada, però també eh, el que fan és treballar molt a través de contes musicals i, i veure com que el cos és un instrument que afavoreix diguem la música a través del moviment. Interessant això que ens has comentat, doncs, diferenciar entre aquesta primera etapa doncs, de l'educació infantil, no? que és, serien Exactament. aquests tres anys, amb els quatre i cinc. Eh? Hi, hi ha diferències, eh? entre, malgrat que no hi hagi un o dos anys de, de, de, de diferència entre els tres i els cinc? Jo crec que, que, que cada nen, o sigui, tres anys... Eh... És, és com si són quan som petits, diguem uh -huh. nadons eh, que cada dia te sorprenen amb una cosa, donc sí. a tres anys eh, tenen una, un, una unes habilitats, a quatre en tenen unes altres i a cinc en tenen unes altres o els adquireixen. és una mica una mica aixòure veure com se hi, que ses hi fa un camí eh, de, de coses boniques. Eh, uh -huh. De, de, i sobretot de veure que la música és moviment, perquè si tu sents música, el primer que fas és moure el dit del peu eh? i doncs el nen és el dit gros del peu i tot el que segueix mm -hmm doncs uh, més que recomanable aquesta activitat que organitza demà sí, l'escola de música amb aquesta música i moviment amb aquesta activitat adreçada doncs, pels uh, nens i nenes de 3 i 4 i 5 anys els recorda'ns els horaris per acabar Rita recorda't els horaris i l'emplaçament ah, perquè això. això ho farem a l'energia a uh -huh. dalt de tot del no carrer Pimar Gall i el, els horaris són de les 17.30 els nens de 3 anys i dura això uns 50 minuts i a les 18.30 els nens aquests els ajuntarem 4 i 5 anys i bé, dir-vos que és una classe oberta però que té un preu de 5 euros molt bé, doncs. si anéssim a fer un cafè mm -hmm, i, tant, i doncs, després si ens agrada doncs, de cara a l'any que ve ja podem ajuntar els nens i nenes recordem també doncs, que si voleu doncs, per anar millor perquè des de l'Escola de Música doncs, ho puguin gestionar millor eh, feu la vostra reserva prèvia el 972 30 42 15 o si no també en el correu electrònic de l'Escola de Música que és info arroba escolademusica.cat molt bé, doncs info arroba escolademusica.com. Uh, Rita Ferrer, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i ens seguim parlant doncs, per aquestes activitats que aneu fent uh, des de l'Escola de Música. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, Ràdio Pala-Frugell, sempre tan amables. I amb aquesta darrera informació relacionada amb la Biblioteca de Palafrugell i amb aquesta biblioplatja que començarà a dir... I amb aquesta darrera informació relacionada amb la Biblioteca de Palafrugell i amb la Biblioplatge en concret doncs que començarà, com dèiem, dilluns que ve, dilluns dia 1 de juliol, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui, dimecres 26 de juny. Nosaltres us emplacem a que continueu doncs, connectats a la sintonia de Ràdio Palafrugell i que si voleu doncs, estar al dia de tot el que passa a casa nostra, doncs també seguiu la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat i allà doncs trobareu totes les